Misterele Parisului, Pista 15 Domnul Charles Robes se apropiase. Statura lui perfect proporțională, trăsăturile sale de o puritate fără cusur, ținuta de o supremă eleganță, totuși expresia feței și toată înfățișarea lui erau lipsite de atracție. Mersul era țeapăn și greoi, mâinile și picioarele groase și vulgare. zărindu pe doamna Darville, Platitudinea regularității trăsăturii lui șterse dispăru, făcând loc unei expresii de adâncă melancolie, mult prea subtilă ca să nu fi fost simulată. Domnul Robey părea atât de nenorocit, atât de firesc dezolat, încât marchiza Darville nu putu să nu se gândească la sinistrele cuvinte ale sării cu privire la deznodământul spre care l-ar fi împins disperarea lui. Deodată Clemens, cuprinsă de un irezistibil sentiment de milă, se ridică brusc, luă brațul contesei, se apropie de domnul Charles Robey și-i șoptit trecând pe lângă dânsul. Mâine la ora 1 voi veni, așteaptă-mă! Apoi străbătu galeria și, însoțită de contesă, părăsi balul. Venind la această recepție pentru a o întâlni și a face o datorie de bună cuvință, Rudolf voia totodată să descopere dacă temerile lui cu privire la doamna Darville sunt sau nu întemeiate și dacă ea era cu adevărat eroina povestirii doamnei Pipel. Rudolf, după ce o căutase zadarnic pe marchiză, se reîntoarse în seră când oprindu-se pe prima treaptă fumoartorul celor petrecute între doamna Darville și domnul Charles Robert. Rudolf surprinse o schimb de priviri semnificative și citi pe buzele clemensei cuvintele șoptite de dânsa. O tainică presimțire îi spunea că acest bărbat înalt și frumos era comandantul. Rudolf o plângea pe marchiză pentru greșeala pe care era gata să o comită, cu atât mai mult cu cât ghicea că Sarah îi era complice sau confidentă. Această descoperire îi dă două lovitură în inimă. Înțelese în sfârșit cauzele mâhnirii domnului Darville pe care îl iubea atât de mult. Dâs pe gânduri, Rudolf lua loc pe o banchetă și se adăposti în dosul unui paravan de verdeață și de astfel cufundat într-o adâncă visare când tresării auzindu-și numele rostit de o voce binecunoscută. Sarah, așezată pe partea cealaltă a plantelor care îl ascundeau pe Rudolf, Vorbea englezește cu fratele ei, Tom. Rudolf ascultă cu atenție următoarea conversație. Marchiza s-a dus să facă actă de prezență la balul baronului de Narvel. Din nefericire, s-a putut retrage înainte de a vorbi cu Rudolf, care o căuta, căci mă tem și acum de influența pe care o are asupra ei. În sfârșit, această rivală a mea și care mai târziu mi-ar putea zădărnici proiectele, această rivală, mâine va fi pierdută. Mm, – Te înșeli! – o întrerupse Tom. – Rudolful nu s-a gândit niciodată la marchiză. – Ba, nu mă înșel deloc. Înainte de a-l întâlni pe Rudolf, femeia nu iubise niciodată. Nu știu din ce motive s-a răcit de soțul ei care o adoră. Prezența lui Rudolf a stârnit în inima ei nevoia de dragoste. Întâlnindu-l la mine pe acest șar robe, a fost izbită de frumusețea lui ca de vederea unui tablou. Din păcate, omul acesta e atât de nătâng pe câte de frumos, dar are în privire un nu știu ce înduioșător... El am lăudat marchizei, am exaltat nobleța inimii lui, măreția caracterului lui. Vai, vai, cunoșteam bunătatea doamnei Darville, i-am deșteptat compasiunea pentru nefericirea dumnei Darville, iar pe el l-am sfătuit să se arate mereu abătut, să nu-și exprime decât prin suspine sfârșietoare dragostea și înainte de toate să vorbească pe cât mai puțin posibil. Înțelege acum? Perfect, urmează. Robert și doamna, dar Bill nu se vedea unde aproape decât la mine. Făceam de două ori pe săptămână muzică. Frumosul disperat, suspina și cuvinte tandre și îi strecura mm, Mă temea mai mult de proza lui scrisă decât de cea vorbită. Dar o femeie este întotdeauna indulgentă cu primele declarații de dragoste pe care le primește. Lucrurile au continuat astfel până ce dânsa consimțit să se ducă la el. L-am pus pe Carl să-l urmărească pe Robert ca să afle unde-și dăduse întâlnire mm. A aflat că îndrăgostitul nostru se ducea într-un cartier izolat în strada templului. Coborâse acolo într-o birjă, în fața unei case, cu aspect urât murdar. Carl o aștepta afară. A așteptat săracul o oră și jumătate până să-l vadă pe Robert reapărând. Mm. Nici o femeie nu intrase și nu ieșise după el. Marchiza nu se ținuse de cuvânt. L-am văzut a doua zi pe îndrăgostit, pe cât de mânios, pe atât de dezamăgit. L-am sfătuit să se arate și mai disperat. Clemente i se făcu și mai multă milă de el. A urmat o a doua întâlnire ratată ca și prima. Vezi deci că luptă femeia asta cu ea însă. Și de ce, mă rog, fiindcă sunt sigură de asta îl păstrează în inima ei fără să știe pe Rudolf care o protejează. În sfârșit în seara asta, aici, în toiul balului, marchiza i-a șoptit lui Robert că mâine la ora 1 vine sigur. Și ce proiecte ai? Femeia asta ascultă mai mult de un sentiment de caritate decât de unul de dragoste. Charles Robert a atât de puțin făcut să înțeleagă delicateția unui impuls care i-a fost dictat marchizei hotărârea de a veni la întâlnire, încât va încerca mâine să profite de vizita ei și să forceze lucrurile, ceea ce el va compromite definitiv în ochii femei. Odată străină de orice sentiment pentru Robert, iluzia distrusă va recădea în pasiunea ei nemărturisită pentru Rudolf. Mm, da, și?" După câte mi-a spus Clemens, soțul ei nu trește vaci bănuiel cu privire la fidelitatea ei. Vrei așadar să-l previi pe bărbatul său?" Mm, da, și chiar în seara asta. E miezul nopții. Mm, hai să părăsim balul. Vei intra în prima cafenea și vei scrie domnului Darville că soția lui se duce mâine la ora 1 în strada templului numărul 17, la o întâlnire amoroasă." Mm, dar e o faptă abominabilă." Cum ai scrupule, Tom." Voi face chiar acum tot ce dorești. Domnul Darville va afla chiar în seara asta că soția sa îl Hmm, Da, de stai. Mi se pare că am auzit mișcând și parcă mișcă ceva." Tom se ridică, dăduă acolo paravanului de verdeață, dar nu văzut pe nimeni. Rudolf dispăruse printr-o mică ușiță laterală. M-am mm, înșelat." Nu e a nimeni. Mi s-a părut și mie. Și acum, Tom, marele nostru proiect prezintă obstacole. Dar poate să și reușească. Mărturisește că vom avea o șansă în plus din momentul în care Rudol va fi covârșit de scandalul provocat de Marea Ducesă Darville și de dispariția celei creaturi de care ne. Interesăm atât de mult. Hmm, cred și eu, dar dacă și această ultimă speranță ne scapă, voi fi liber, nu? Da, vei fi liber. Arătând cu degetul crepul negru de la pălărie, Tom adăugă cu de neboros. Te doi, ai făcut să-mi ratez răzbunarea. Eu tot mai aștept. De 16 ani poct acest doliu și nu-l voi părăsi decât atunci când Sara cu o expresie involuntară de teamă, îl întrerupse. Oh Vei fi liber, ți-o repet, Tom. Dar oare eu am fost menajată? Tot cere. Lumea se întoarce de la supeu. Să plecăm cât mai repede. Mesajul pe care el va primi marchizul la ora asta târziu va face asupra sa o impresie și mai puternică. Tom și Sarah părăsiră balul ambasadoarei X. Vrând să o prevină cu orice preț pe doamna Darville de primej de ceopândea. Rudolf plecase de la ambasadă fără să mai aștepte răspunsul convorbirii dintre Sarah și Tom, neștiind astfel nimic de complotul urzii de cei doi împotriva floarei Mariei. Tot zelul său, Rudolf nu a putut salva pe Marchiză cum spera. Femeia copleșită de emoție se dusese acasă renunțând la această a doua petrecere din seara aceea, așa că Rudolf nu mai găsi. Prințul era disperat. Era prea târziu. Infama scrisoare ajunsese în mâinile Marchizului la ora unul după miezul nopții. În dimineața următoare, domnul Darville se plimba agitat prin camera sa de dormit. Patul rămăsese nedesfăcut, dar cuvertura era mototolită. Un scaun și o măsuță zăceau răsturnate lângă cămin. Pe covor se vedeau cioburile unui pahar de cristal, lumânările pe jumătate arse și sveșnicul cu două brațe fusese trântit cât colo. Această dezordine părea pricinuită de o luptă violentă. Domnul Darville împrinise 30 de ani. Avea o înfățișare bărbătească, caracterizată printr-un obraz cu trăsături de obicei plăcute și blânde, dar de asta dată contractate de furie. Purta îmbrăcămintea din ajun, fără guler însă, și vesta îi era deschiată, iar părul răvășit. După ce umblase de la un capăt la altul, al încăperii și înapoi, cu brațele încrucișate, cu capul plecat și ochii injectați de sânge, se opri... Luă de la marmura căminului acea scrisoare și o reciti pentru a mie oară la lumina palida dimineții de iarnă. Mâine la ora 1 după amiază, soția dumitale se va duce în strada templului, la numărul 17, la o întâlnire amoroasă. Urmărește-o și ai să știi totul. Fericit soț! În clipa aceea, ușa se deschise și apăru un bătrân servitor. Marchizul își întoarse brusc cap. Ce vrei?" Îl întrebă cu asprime pe valet. Acesta, în loc de a răspunde, se uită consternat la dezordinea din odaie, apoi, examinându-și cu atenție stăpânul, exclamă. Sânge pe cămașa dumneavoastră! Doamne, sunteți rănit! Ați fost singur? De ce nu m-ați chemat? De ce nu ați sunat când a simțit că... Placă! Dar, domnule marchiz, focul s-a stins, e un fric complicic. Citați-o dată și pleacă! Servitorul rămase locului, în timp ce marchizul se mai liniști. Iosef, valetul, se apucă să aranjeze în încăpere, îl ajută pe stăpânul său să se îmbrace, apoi ieși. Domnul Darbil se prăbuși într-un fotoliu, își loc capul în palme și pentru prima oară de când primise funeste anonimă, începu să plângă. Apoi se ridică, scrășni convulsiv din dinți și strigă cu voce surdă. Nu! Nu! Sânge! Sânge! Teribilul te salvează de ridicol! Ah, mizerabila! Acum îmi explic cauza versiunii ei față de mine! Gândul acesta îi mări furia, ridică pumnii strâns spre cer, apoi, frecându-și ochii înfierbântați și simțind nevoia de a rămâne calm, îl sună pe Iosef. Soția mea s-a sculat?" Nu știu, domnule marchiz." Du-te și vezi." Domnul Darville se duse la panoplie, luă două pistoale, le încărcă și le băgăm buzunarele largi ale Redingotei. Iosif reveni după câteva minute. Doamna marchiză vă așteaptă." A porunci să-i se pregătească trăsura?" Nu, domnule marchiz. A spus că va ieși în oraș pe jos, dacă va ieși." Oare nu e o state de birjar prin apropiere? Ba da, domnule marchiz, aici în colț cu strada Lil. Spune-i, doamne marchize, că doream să-i vorbesc, dar că sunt sili să plec în oraș. Dacă vrea să ia dejunul cu mine, mă întorc, mă întorc la prânz. Dacă nu, să nu se ocupe de mine. Și se duse la stația de trăsuri. Birjar, te iau cu ora. Foarte bine, cetățene. E 11 jumătate. Încotro mergem. În strada Belșez, colț cu sfântul dominit. Vei aștepta în zidul grădinii de acolo." Da, cetățene." Domnul Darville coborâ perdelele cu peului. Trăsura porni și ajunse curând în fața palatului său. Nimeni nu putea ieși fără să fi văzut. Cu privirea țintă spre intrarea clădirii, marchizul aștepta. Gândurile îl asaltau și se învălmășeau cu atâta rapiditate, încât timpul trecut pe nesimțite. Orologiul din turnul Saint-Thomas d'Aquin sună de 12 ori. În acel moment ușa palatului Darville se deschise și marchiza apăru. Iată! Câtă atenție! Se teme să nu-l lase să o aștepte prea mult!" își zise cu ironia mar marchizul. Gerul era scuțit, pavajul uscat. Clemens purta o pălărie neagră, un văldes de aceeași culoare și o mantie de mătase violetă. Imensul ei șal de cașmir albastru deschis cădea în falduri până la tivul fustei pe care o ridicase puțin ca să traverseze strada. Piciorul ei grațios se ivi până la clesne, frumos încălțat într-o botină de satin. Lucru ciudat, în pofida gândurilor cel frământau, domnul Darville admira acel picioruș care nu-i se păruse nici când mai cochet și mai ispititor. Acesta a făcut să-i crească furia, ghimpi gelozii, trunzându-i și mai adânc în inimă, și-l închipui pe celălalt sărutându-i cu pasiune picioru. O vezi pe doamna cia cu șalul albastru și pălăria neagră care trece pe de-a lungul zidului? Da, domnule iată după dânsa, Birjar! Dacă se duce în stația de trăsuri, te ții pe urmele celei care se va urca! Ai înțeles? Îmi da cetățene. Dar ia, uită, îmi știi care haz? Doamna Darville se duce într-acolo, într-adevăr, și se urcă într-un cupeu. Ambele trăsuri pornir în același timp. După un timp scurs, spre mare amirare a marchizului, Birjarul o luă spre drumul bisericii S. Tomas da și se opri. Ei bine, Birjar, ce s-a întâmplat? Păi, cetățene, dama a covorit la biserică, la naiba. Mamă, ce piciorus frumos! Să știi că are haz, ha? <gângânt> Domnule! O clipă, domnul Darvil... A avut o scânteie de speranță atât de mare era contrastul dintre aparența de pietate și pasul pe care bănuia că are de gând să-l facă soția sa. Dar această consolantă, iluzie, nu dură mult. Birjaru se-a plecă spre el și zise, Cetățene, dama s-a urcat din nou într trăsură. Ia-te după dânsa!" Mm, da, cetățene, are haz povestea asta, are mult hază, eh? <laughs> Cupeul a ajuns la chei, trecut pe lângă primarie, străbătu strada saint Ivan și a ajuns în sfârșit în strada templului. Cetățene! Camaradul meu a oprit la numărul 17. Noi suntem la 13, să oprim? Da. Cetățene! Damicela a intrat în alea cu numărul 17. Oh, deschidem! da, cetățene. După câteva secunde, domnul Darville intră pe alee pe urmele soției sale. Doamna Darville pătrunse în casă. Atrași de curiozitate, Madame Pipel, Alfred și vânzătoarea de strădii se postaseră în ușa odăiței portarului. Scara era atât de întunecoasă, încât venind de afară, nu putea fi observată. Marchiza, obligată să se adreseze portăresii, o întrebă cu o voce schimbată aproape stinse. Domnul Charles! Doamnă, o fi acasă?" Domnul cum?" Se prefăcu bătrân a nu fi auzit, ca să dea timp celorlalți doi să vadă mai bine trăsăturile nenorocitei femei. Întrebă de domnul Șară, doamnă." Șarălă?" Ah, domnul Șarălă, ce plăcere! Vorbiți atât de încet încât n-am auzit ce ați spus. Ei bine, drăguță doamnă, dacă vă duceți la domnul Șarălă, bărbat frumos ce să spun. Urcați drept înainte și ușa din față! Marchiza, stânjenită la culme, puse piciorul pe prima treaptă. <laughs> Se pare că de astă dată e în regulă! Trăiască viața și dați-i drumul! Dacă n-ar fi trebuit să treacă din nou prin fața acestor creaturi, doamna Darville, moartă de rușine și de frică, S-ar fi înapoiat în stradă. Făcu o ultimă sforțare și ajunse pe palier. Cât de mare fus fu surprinderea! Se pomeni față față cu Rudolf, care, punându-i în mână o pungă cu bani, și grăbit. Soțul dumii știe tot, te urmărește. În acel moment se auzi și vocea lui Madame Pipel strigând. Hei, domnule, da cotro! El e, spuse Rudolf, și împingându pe doamna Darville spre etajul 2, adăugă precipitat. Urcă la al cincilea. Ai venit să aduci un ajutor unei familii nenorocite. Le zice Morel. Ia, ascultă, domnule, vei trece peste trupul meu înainte de a-mi spune pe cine cauți. Zărind din capătul aleii pe soția sa, adresându-se portaresei, se opri și el o clipă. Sunt cu doamna, care a intrat acum! E, asta e altceva, poftim, treceți. Auzind un zgomot neobișnuit, domnul Charles Robe căscăușa. ușa. Rudolf intră brusc la comandant și se închise cu el în clipa în care domnul Darville ajunse până la parier. Temându-se cu toată obscuritatea ce domnea să nu fie recunoscut de marchiz, Rudolf profitase de ocazia ca să se pună la depost. Domnul Charles Robe, măreț în halatul său de brocart și cu scufia greacă de catifea brodată, Rămas încremenit văzându pe Rudolf pe care îl observase în ajun la ambasadă, acum îmbrăcat în multul său modest costum. Ce înseamnă asta, domnule?" Stăcere!" îi răspunse Rudolf cu o asemenea expresie de panică încât celălalt amuții. Un zgomot violent al unui trup omenesc răstogolindu se pe mai multe trepte, răsună în tăcerea scării. Mm, nenorocitul de el a ucis-o!" strigă Rudolf. A ucis-o? Pe cine? Ce se petrece aici?" Întrebă livid la față și cu glas înăbușit domnul Charles Robe. Fără să-i răspundă, Rudolf întredeschise ușa. Îl zări pe șontoroc, oborând grăbit și șchiopătând scările. Ținea în mână punga de mătase roșie pe care Rudolf i-o dăduse doamnei Darville. Miciul șchiop dispăru. Nu se mai auzeau decât pașul ușor al marchizei și cel mai apăsat al bărbatului, care continua să urmărească spre etajele superioare. Neînțelegând cum ajunsese șontorogul în posesia pungii, dar, nițial mai liniștit, Rudolf se adresă comandantului. Nu cumva să ieși de aici. Erai gata să compromiți totul. Dar în sfârșit, domnul meu, spune-mi și mie, ce înseamnă toate astea și la urma urmei dumneata cine e și cu ce drept?" Asta înseamnă că domnul Darvil știe tot, că și-a urmărit soția până la ușa dumii și că a urcat după dânsa mai sus." Ah, Dumnezeule mare!" ce caută ea acolo sus?" Asta nu te privește. Rămâi aici la dumneata și să nu ieși până nu-ți voi da ordini prin portăreasă." Lăsându-l pe domnul Robert, pe cât de speriat pe atât de înmurmărit, Rudolf coborâ spre odăița portarului. Ei, ia spune! Sunt groasă gluma, nu așa?" E un domn care urmărește pe cucoana aia tânără și elegantă. Trebuie să fie bărbatul ei, fraierul. Ha, ha, ha, ha. Am gicit asta de-ndată, de dată de ce l-am lăsat să urce. Oh, ha, ha, ha. O să se căsăpească cu comandantul, o să fiarbă tot cartierul și o să fie o coadă, cum a fost la casa aia la numărul 36, unde se comisese un asasinat." Ha, ha, ha. Scumpă doamnă Pipel! Vrei să-mi faci un mare serviciu? Poftim cinci ludovici. Când doamna va coborâ, întreabă ce mai face al de morel, sărmanii de ei. Spune că a făcut o operă caritabilă ajutându-i așa cum făgăduise când venise să ia informații despre ei. Cum, domnule? Tot aurul ăsta e pentru mine? Cu conița nu e deci la comandant? Domnul urmărește. E soțul ei. Prevenită din vremea mea, femeia a putut urca până la Morel, prefăcându-se că le dă ajutoare. Înțelege acum? Aha! Trebuie să-l păcălim pe bărbat! Asta e o treabă care îmi place pe măsura mea! S-ar zice că nu mai al de asta am făcut-o toată viața! Oh! ce bărbat prostănac! Deodată să i ridicându-se brusc din penumbra încăperii, pălăria trambona domnului Pipel. Anastasio, nici tu nu mai respecti nimic pe lumea asta, ca domnul Cezar Vladamandi. Există lucruri pe care nu trebuie niciodată să le faci mecanici, nici chiar în vraja intimității. Las! Lasă, scumpul meu, nu mai face pe modestu și nu mai holba oichică cepele!" Ei, drăcia dracului, vezi doar că glumesc!" Oare nu știi că nu e om pe lume să se poată lăuda că... <gătă> în sfârșit, lasă-o încurcată!" Dacă sară în ajutorul cu coniție, fiindcă noul nostru chiriaș e atât de bun și vreau cu orice preț să-l servesc!" O să vezi, o să mă vezi la treabă!" Vrei să te ascunzi după perdea? Pe iată, iată că i aud venind. Rudolf se grăbi să se ascundă. Domnul și doamna Darvil coborau, marchizul dăduse brațul soției sale. Când ajunseră în fața ferăstruicii portarului, trăsăturile domnului Darviu, exprimau o fericire fără margine amestecată cu surprindere și jenă. Clemens era calmă și palidă. Ei bine, scumpă cuconiță, i-ați văzut pe sărmanii morel, mi se topește inima, nu altceva. Ah, bunul Dumnezeu, cât e de frumos, ce frumos e pentru ceea ce tot faceți. V-am spus doar că sunt cum nu se poate mai deplâns al de morel când ați venit de una zi să vă informați. Fiți pe pace!" Ați făcut o faptă bună pentru niște oameni atât de cum se cade? Nu-i așa, scumpul meu, Alfred? Alfred, care cu ipocrizia și cu bunul său simț natural se revolta la ideea de a participa la acest complot anticonjugal, răspunse printr-un fel de mormăit neinteligibil. Portărea s Mm, Alfred are un acces de cram pe la stomac, de-aia nu se aude ce spune. Al ar zice ca și mine că sărmanii de ei să roagă pentru dumneavoastră, buna mea doamnă." Domnul Darville își privea cu admirație soția și nu înceta să repete. Un înger! Da, e un înger! o oh, ce calomnie odioasă!" Un înger! Aveți dreptate, domnule! Un înger cum rar se întâlnește!" Să plecăm, dragul meu. Ah, să plecăm, te rog. Să plecăm, draga mea. Clemens, am nevoie de iertare și de milă." Cine n-are, dragul meu?" Rudolf, adânc mișcat de această scenă de panică amestecată cu ridicol și grosolănie, Deznodămând bizar al unei drame misterioase care stârnise pasiune atât de diferite, ieși din ascunzătoarea sa. Ii, ce zici, domnule? Sper că i-am dus pe lui fraierul, așa cum se cuvenea. O să-și poarte de acum încolo nevasta pe palme, bietul bărbat. Dar cu mobii adunii tale, domnule Rudolf, cum rămâne? Încă nu ne-a fost adusă. Mă ocup eu de ele, doamn. Acum te poți duce să-i spui comandantului că poate coboră. Hmm, că bine zici, dar să știi că s-a ars de-a binelea. Se pare că-a închiriat apartamentul de florile mărului. Ah, oh, așa-i trebuie cu cei 12 francea lui pe săptămână. <gătă -i> în clipa în care comandantul părăsea aleia, micul șontorog îi ieși șchiopătând în cale. Tu, iată-te, soi rău, ce ești! Nu m-a căutat chiară. Cine? Cucuvaia?" Nu mă, pe citanie, la ce să te fi căutat?" Păi ca să mă ia la țară. <sus> mă ia la țară cu ea." Dar stăpânul tu?" Tata l-a rugat pe domnul Bradamanti să mă învoiască pentru asta ca să plec la țară." La țară, la țară, la țară, <sus> la țară." Ah, oh, n-ai să-i sprăvești odată, mai stricatule. Hai să-mi spar geamul. A, ah, dar iată o birge! Păi da, e cucuvaia, ce fericire că merg la țară cu trăsura, că merg la țară cu trezura. că mai nerușinatule, de aici." Într-adevăr, pe fereastra cupeului și pe storul roșu opus, se desena profilul scăziv scățiv al chioarei. Îi făcu un semn șchiopului, care dădu fuga spre ea. Birjarul deschise portiera și băiatul intră în cupeu. Cucuvaia nu era singură. În celălalt colț al trăsurii, înfășurat într-o manta veche cu guler de blană, cu trăsăturile pe jumătate ascunse sub o de mătase neagră, ce dădea până peste sprâncene, ședea învățătorul. Ploapele lui roșii lăsau să se vadă doi ochi albi nemișcați fără pupile, Imprimând feței sale brăzdate de cicatricile vineții și livide din cauza frigului, o expresie și mai înfricoșătoare. Hai, puștule, urcă-te la picioarele omului meu și să-i ții de cald!" Îl îndemnă chioara pe șontorog. Acesta se ghemuise ca un cățel între genunchi învățătorului și al cucuvei. Și acum, birjar, dune la fermă Buchenwald!" Dacă am redat tot acest limbaj hidos, este pentru a arăta că și acest birjar improvizat era un bandit demn de învățător. Trăsura a părăsit strada templului. După două ore... Spre înserare, cupeul în care se afla învățătorul, cuvaia și șontorogul, se opri în fața unui cruci de lemn, marcând răspântia unui drum desfundat și pustiu, ducând spre ferma din Buchenwald, unde se afla gurista sub ocrotirea doamnei Georgei Biserica și locuința parohului din Buchenwald se ridicau la jumătatea costișei în mijlocul unui dumbrăv de castani, dominând satul. Floarea Mariei și abatele la por, pe care i conducea în fiecare seară de la fermă la presbiteriu, o luară pe o potecă întortocheată ce ducea la casa parochiară, străbătând un drum desfundat care tăia în diagonal această colină. Cucuvaia, învățătorul și șontorogul, pitit într-una din scorbiturile acestui drum, îl pe preot însoțiți de Floarea Mariei, coborând dâmbul și ieșind printr-un povărniș. Răsăturile fetei erau ascunse de gluga mantiei ce-o purta, astfel încât chiar nu recunoscuse pe fosta ei victimă. Șt, liniște omule! Șia ea e de bună seamă, după amănuntele ce ni le-a dat omul ăla înalt, în doliu. Îmbrăcată ca la țară, de talii mijlocie, fustă cafenie vărgată, mantilă de lână cu tip negru, îl însoțește popa ara în fiecare zi. Nu uite da, a lui și se întoarce singură. Ia e. De cum o sărim la napoiere, acolo la jumătatea drumului, sărim pe ea și o ducem pe sus până la trăsură. Doar dacă strigă după ajutor, nu vorbi așa tare. Atunci. uite cum o să facem. Sunt -o, rogul să stea de pândă la intrare pe drumeag. Când o vedea o pe Mititica apropindu-se, o să iasă în cale strigând că e băiat unei biete bătrâne care căzut într-un șan și s-a rănit și că o roagă fierbinte pe fată să-i vină în ajutor. Hmm, am înțeles, hoțule. Biata bătrână va fi cucuvaia ta. Bine, chipzuit. Măi, omule, da' ești regele deștepților. Da, și pe urmă ce fac? Pe urmă te afunzi în șanțurile drumului, în partea unde așteaptă Barbilon, birjarul nostru, cu trăsura lui. Eu mă tupilez de aproape de tot. Când jontorogul vine cu fata până la mijlocul drumului, tu te oprești din gemut și sari asupra ei cu o mână o de gât, iar cu cealaltă i botu stup botul ca să n-ai be timp să zică nici căl. Hmm, se știe, hățămane, cum am făcut eu cu femeia la canalul saint martin când am mânecat-o. După ce am șterpelit lădiț, am velită cu mușama o neagră pe care o ținea sub braț. același joc, nu-i așa? <gângh> da, la fel. În timp ce tu o ți strâns, șontorogul vine să mă ia. Tu-ți trei fășcăm pe fată în mantaua mea, o ducem la trăsura lui Barbilon și la drum spre câmpul San Denis unde ne așteaptă omul Doliu. <gângh> Bine gândit și să știi măi bătrân bandi ce ești, că n-ai pereche în lumea asta de și avea cu ce așa prinde un foc de artifici în jurul capului tău și ți-aș lumina capul ca pe Sfântul Charlot, patronul d-am <laughs> tu, băiete, dacă vrei să ajungi un mare bandit desăvârșit, să te ții de ăsta și o să fii un om și jumătate. Auzi, băi, șantorogule! <laughs> Ei, și princă veni vorba tu habar n-ai, lui Barbilon e frică de moarte să nu-i pună capul pe butuc." Mm, de ce oare?" Nu, de mult, într-o ceartă cu bărbatul unei lăptăreșe care venea în fiecare dimineață de la țară, într-o căruță trasă de un măgar să vândă lapte la oraș, l-a răpus pe un om în colțul străzii perdeaua veche, aproape de taverna, la iepurile albe." Și tu ce dracu te uiți așa la noi, băișantorogule, e?" Eh? Eh, pocitania lumii, tare mai vrea să știi despre ce vorbim, noi, așa? Păi de, sigur că aș vrea. Dacă o să fii cu minte-n și pe tine, graiul nostru, ești la o vârstă când îți poate fi de folos, o să-ți placă puștile meseria noastră? Hmm, te cred. Și apoi mi-a plăcea mai mult să rămân cu voi decât cu bătrânul meu șarlatan, să-i pisez praful și să-i țez caluri. Dacă știu unde îi ține ca de otrăvit oamenii, oh, ea-și pune-o ciorbă și să nu mai trebuiască să trudesc toată viața lângă el. <gri> Auzi la el! Auzi la pocitanea asta ce-i trece prin cap! <gri> Vino, să-i dai mai mici un popic, drăguțule! Tu datare tare ești! Dar de unde știi tu că stăpântoare are pentru oameni mă și-o-ntoroc nenorocit? Hmm, păi cum? L-am auzit chiar pe dânsul într-o zi când mă pitisem în cabinetul negru de lângă odaia lui, unde ține sticlele, unelte de oțel și-și este Ei, și ce spunea? Mm, L-am auzit spunând unui domn în timp ce îi dădea un praf într-o hârtie. Cel ce o să înghită asta de trei ori se va aduce să doarmă pe lumea alta, fără să se știe de ce și cum. Și fără ca o treabă să lase vreo urmă. Și cine era omul acela? Un domn tânăr și frumos, cu mustăți negre și cu fața ca de domnișoară. A venit și altă dată, dar când a plecat domnul Bradamanti, mi-a poruncit să-l urmăresc și aflu unde șade. L-am văzut intrând într-o casă frumoasă din strada Charleau. Căstăfânul mi-a zis, oriunde se duce dumnealui, lui, te după el și așteaptă la intrare. Dacă este de acolo, ține-te de el până nu-l mai vezi deșind din casă. Va să zic, acolo stă. Atunci, mai strâmbule, nu te lăsa până nu-i afli numele, că de nu-ți răsucesc urechile, de nu te vezi. Eh, și? Ei eh, bine, nu m-am lăsat până n-am aflat cum îl cheamă. Eh, cum ai făcut? Păi să vezi, eu prost nu sunt. M-am dus la portarul casei din strada Charlot, unul pudrat cu un frac frumos cafeniu și guler galben de culoare de argint și am zis. Domnule, am venit după cei cinci franci ce mi-a făgăduit boierul de aici, să-i găsesc cățelul ce l-a pierdut. Îi zice trompet, ca dovadă că spun că e un domn oacheș cu mustăți negre, poartă o redingotă de culoare deschisă, cu un pantalon albăstrui. Mi-a zis că locuiește în strada Charlot numărul 11 și că se numește Dupont. Mmm, dar portarul... Domnul de care vorbește stăpânul meu și se numește vicontele de saint remy iar pe aici nu-i niciun câine afară de tine, ștrengara furisicești. Deci carete te că de nu te o o minte că ai încercat să-mi șterpelești cinci franci. Mi-a răspuns portarul și mi-a trântit un picior în spate. Ba mi-e tot una. Aflasem doar numele domnule acela frumos cu mustăți negre de care venise la stăpânul meu să caute șoriceaică pentru oameni. Mm, vină să te pe mama, brăscoia furisiciesc! <laughs> Zău că ai merită să fii copilul meu, stricatule! Aceste cuvinte făcură o impresie neașteptată asupra micului infirm. Fizionomia lui răutăcioasă și reată și prefăcută se întristă subit. Băiatul părusea în serios efuziunile materne ale cucuvaie și răspunse. Și eu te iubesc mult, fiindcă m-ai îmbrățișat de cum ai venit întâia oară să mă cauți la inima sângerând de la tatăl meu. De când a murit biata mea, maică mea, ai fost singura care m-ai mângâiat fiindcă toată lumea mă bate și mă izgonește ca pe un câine râios. Toată lumea, până și Madame Piper portărea sa. Hoașca aia, bătrână! O, oh, oh, ce- furisită e! O sfătuiesc eu să nu se mai fofolească atâta. Mm. Auzi, dumneata, să dea într-un îngeraș de copil ca ăsta. <laughs> Auzi de... Și chiar îl îmbrățișă din nou cu afecțiune grotească. Feciorul lui Braț Roșu, înduioșat de această nouă dovadă de dragoste, strigă plin de recunoștință. Poruncește-mi ce să fac, că fac orice, o să vezi cum te ascult, cum am să-ți fiu pe plac, vreau să rămân cu voi. Dacă o să fii cu minte, o să mai vedem, cred că o să te luăm. Da, o să mă îndrum ca pe un biet orb, o să te dai drept fiul meu, o să colindăm pe la casele oamenilor, și să mă ia dracul cu ajutorul cuvoaii, o să dăm câteva lovituri. O să arăt eu diavolului ăla de Rudolf care m-a orbit, că nu mi-am încheiat încă socotelile. Mi-a răpit vederea, dar nu și gândul la rău. Eu o să fiu capul șontorogul ochii, iar cu cuvaia mâna o să mă ajut noi așa. Oare nu sunt ata până la spânzurătoare, hoțumare! Și când am ieșit din spital și am aflat că ai întrebat de mine la tavernă, oare n-am dat într-o clipă fuga în statul tău la nătărăia aceea de la țară, spunând că-s nevastata? Da. Da. Mă plictiseam acolo singur, în mijlocul acelor oameni cum se cade. După o lună nu mai puteam, îmi era și frică. Atunci m-am gândit să te chem. Și așa mi-a trebuit. Ah, a doua zi, după ce veni să tu, am fost despuiat de toți banii ce mi-a dat dracul ăla din alea văduvelor. Da, mi-au furat chimirul plin de monezi de aur în timp ce dormeam. Nu mm, numai tu ai putut da lovitura asta. Iată de ce sunt acum la cheremul tău. Vezi tu de câte ori mă gândesc la asta, nu știu de ce nu te omor pe loc. O că bătrână ce ești! Ah. Bagă de seamă! Bagă de seamă! Să nu cumva să te atingi de cucubaia. Ah! Frângeți gâtul! Cu toate legăturile criminale ce o legau de acest monstru, Dintr-un motiv sau altul resimțea o plăcere sadică să vadă prăbușirea acestui om, altădată atât de temut și acum atât de neputincios cu toată forța sa atletică. Deodată șchiopul, ascultând cu urechea la pământ, zise cu glas coborât, Sssst, pe cineva pe fotecă, să ne ascundem, nu e fata, fiindcă vine din partea cealaltă. Într-adevăr, o țară încă voinică în puterea vârste, urmată de un câine mare, ciobănesc și ducând pe cap un coș acoperit, se ivi după câteva minute, traversă râpa și o lăpe drumul pe care porniseră preotul și guristan.